Вони їхали дорогою, що проходила вздовж берега Бобра, який мчав бистриними між двома рядами вільх і в'язів. Погода покращилася, часом навіть проглядало сонце. На жаль, рідко і ненадовго, але що тут дивуватися, це ж був уже листопад. Точніше, 7 листопада, септіма новембріс, п'ятниця. Віллерих фон Лібенталь, якого Біберштейн відзначив тим, що довірив командувати ескортом, був родом з Мейсена. Він нібито був споріднений з вельможними лібенталями з лібенталя під Львовиком. Йому подобалось це підкреслювати, але загалом то була одна з небагатьох його вад. Мало чим у сенсі вад можна було дорікнути і решті членів ескорту. Рейніван подумки дякував проведінню, усвідомлюючи, що йому могли трапитися набагато гірше. Бартош Строчил називав себе сілесцем. Ринев невиразно пам'ятав, що якийсь строчил і справді мав аптеку в Вроцлаві, але волів не з'ясовувати спорідненісті. «Я знаю, в свідниці приємний бордельчик». Бозна вкотре повторював строчел, погодуючись у сідлі. «Врив баху на підгороді, я знав двох веселих дівчат, швачок. Щоправда, це було за два роки тому, могли курви такі заміж повиходити. Це можна було би перевірити» зітхав Стош фон Прідланс, зупинившись тамка. «Треба буде!» «Йо-йо!» – говорив Оттокун. «Треба буде!» Стош фон Прідланс, лужичанин, але з чеським корінням, був клієнтом біберштанів, як його батько, дід і, мабуть, прадід. Оттокун походив з Баварії. Він не хвалився цим, будучи редше мовчкуватим, але якщо вже озвався, гуртанне клекотіння не залишало сумнівів. Так ображати прекрасну німецьку мову могли виключно баварці. «Ха!» – поганяв коня Лібентель. «От останемо бачиться мені в тому сведенському борделі. ти ж останнім часом щось часто дупа на умі. А мені, коли я подумаю про дупу, прокидається поет. Чисто тобі Танхаузер. Зі мною так само, тільки без Танхаузера». «Ей!» – Прідланц раптом схопився, обернувся в сідлі. «Ви бачили? Що там?» «Що?» Вершник за того горба за нами спостерігав з гори з золотих ялиць. Тепер зник, сховався. Чорт, цього нам тільки не вистачало, ти впізнав кольори. Він був чорний і кінькарий. Чорний вершник. зареготав строчил. Знову останнім часом в суціль тільки чорні вершники, чорні привиди, рота смерті, рота смерті тут, рота смерті там, рота проїжджала, рота показалася. Рота на людей, де берег вона Але що це і тобі передалося, а, Прідланс? Я бачив, Грім би мене побив. Він був там. І дженіть коней, сухо наказав Віллєрих Лібентель, не зводячи очей з узлісся. І будьте насторожі. Вони послухалися. Поїхали швидше, тримаючи долоні на руків'ях мечів. Коні хропли. він відчув, як його хвилями охоплює страх. Тривога передалася всім. Вони їхали сторожку, уважно розглядаючись. Ніхто вже не жартував, зовсім навпаки. До інциденту поставилися надзвичайно серйозно. Настільки, що організували засідку. Спритно і справно. В одному з ярів, які вони проїжджали, строчили кун, зіскочили сідол і сховалися в хащах з готовими до пострілу арбалетами. Решта поїхали далі, перебільшено галасуючий і голосно розмовляючи. Сілезець і баварець чекали в схованці майже годину. Марно. Вони не дочекалися нікого, хто їхав би слідом. Але навіть і тоді напруження не спало. Вони далі їхали обережно і часто оглядалися назад. Певно, ми від нього відірвалися. видихнув строчил. Або він у все таки пріданцеві привидівся, видушив із себе кун. Ні те, ні інше, буркнув люминталь. «Паскудник, іде за нами, я його ще не бачив. На пагорбі ліворуч, не озиратися, чорт, забирай!» О, «То хей, трекась холера!» «Їде за нами? Що йому треба?» «Чорт, чого знає! Що робимо?» «Нічого, зброю тримати на поготові!» Вони їхали напружені й похмурі. Дорогу, яка пробігала ярами вздовж берега бубра, який шумів на бистринах серед осінніх в'язів п'язів, яворів та численних скупчень старих, деколи гігантських дубів. Краєвид був красивий і мав би заспокоювати, але не заспокоював. Рейневон Крем ука дивився на лицарів, спостерігав, як у них наростає злість. Кун, оглядаючи арбалет, цідив крізь зуби якісь гортанні баварські лайки. Прідлан сплювався. Зазвичай балакливий строчил, мовчав, як могила. Лебентель довго зберігав видимість спокою, але врешті-решт і він не витримав. А цей пекло нам заслало на цій непівдохлій й хабеті їдеш, що й не підженеш, прохрипів він, кидаючи на Ринивана лиховісний погляд. Волочимося через нього, як ті засрані слимаки. Ринвун відвернувся, твердо вирішивши не дати себе спровокувати. Ти, ертику йден, знову зачепив його лібенталь. Що тобі в довбешку від істинної віри відступитися, матері Божої, зректися, і у поклонятися. «Тейнствам блюзнити!» ближ, у Вільреху!» Спокійно порадив Стош фон Прідландс. «Оближ!» Лібентель сапнув, але послухався. Вони їхали у важкій тиші. Рейневан же, який досі вагався, прийняв остаточне рішення. Він повинен утекти. Виходило, що Біркарт Греленерд не брехав, що в нього справді всюди очі і вуха. Повішений біля підніжжя карконожка поланцвікер не був єдиним його шпигоном, Бо, як з'ясувалося якийсь донощик і серед свити Ульріха Біберштейна, ескорт, який віз його до Шльонська, виявилося легко вистежити, а в сутичці з чорними вершниками, яка тепер загрожувала, цей ескорт радше не мав шансів. Самому, думав він, мені легше буде сховатися, простіше обдурити переслідувачів. Але вправність лицарів не пройшла повз його увагу. Від цих людей не можна було так просто собі втекти. Потрібен був спосіб, метод. Проїхавши приблизно милю, рівно полудні, про що сповістив дзвін Костелика, вони в'їхали в, в Яновиці, велике село над Бобром. Ще десь через годину доїхали до роздоріжжя. Їхня дорога перетиналася тут із гостинцем, що вів із свежеви до Лендесхута. Порожній доти шлях закішів подорожнями, а настрій ескорту виразно покращився. Лицарі перестали озиратися, усвідомлюючи, що тепер серед громади людей вони в значно більшій безпеці, ніж у лісових хащах Карконоського підгір'я. Прідландз знову став нарікати, що йому кортить до баби. Строшіл знову почав вихваляти відвідень колись борделі. Отто кун Мугикав підніс баварські пісні. Тільки Лібентель далі був нервовий, дражливий і злий. Майже кожен подорожній з яким вони розминалися, удостоївся інвектив, що їх бентель бурмотів собі підніс. Євреї мішечник став убивцею Христа, кровопивцею. І а як же без цього перхом? Усі купці природно були злодіями, а рудокопи з мідянки поблизу – валонськими приблудами. Брати-мінорити, що мандрували грубкою, дочекалися титулу довбаних нероб, а озброєні юаніти поїхали далі як банда содомітів. Знаєте що? Рптом озвався стручл, безпомилково відчуваючи причину настрою. Я так собі думаю, що то не була людина, той чорний, що за нами стежив. А хто тоді? Дух, демон. Це ж карконоші хіба ви забули? Рібецаль, здогадався кун. Йо йо. Рібецаль, переконано промовив Прідленс. Має оленячі роги і величезне бородище. А в кого їх не було? Ребицель може мати якийсь завгодно вигляд. Курва, придалося би розп'яття. Ба якийсь інший хрест. Я в когось. Не в тебе боляв? Немає часом хреста? Нема. Залишається, курва, святим молитися. Тільки от котрим? Чотирнадцятьом святим, які у стають, підказав Строчел. Усім одразу в купі. Є серед них кілька зухів, от хоча б Георгій відомо. З-поміж інших, киріак диявола посадив на ланцюг. Маргарита приборкала дракони, а Євстахі левів. Від, що від зробив, не пам'ятаю, але неодмінно, що зробив. Від, втрутився кун, смішні підскоки виробляв. Ну, хіба я не казав? Заткніть ще нарешті до собачої матері, вибухнув Вільрих фон Лібенталь. Мало шлях, не трафля, якось послухаєш. Погляньте, який кортеж багатий. Справді, треба було визнати, що свита, яка проїжджала повз них з боку Булькова, виглядала імпозентно. Попереду їхав Лауфер, у лазурно-срібних кольорах, тримаючи прапорець із такою ж шахівницею. За ним їхали озброєні вершники і чепурні придворні, які оточували запряжені четвіркою сивків віз, битий узорчистою тканиною, і прикрашений блакитними стрічками. На возі, в оточенні придворних дам, поважно сиділа, поширюючи ауру достоїнства, тілисте матрона в чіпці і підвіті. Розумунда фон Боршніц, упізнав, кланяючись, Прідландс. У нівоцтві больць, підтвердив у півголоса «Ха! Розповідають, що колись це була навдивовижу вродлива жінка. І покійний татко розказував, що за його молодих лід Півшльонська були в неї закохані. Літали за нею кавалери, як пси за сукою. Окрім того, що дуже гарно, та ще й добре випосаджена була. Врешті-решт, за куну борщниця віддалася. Той, котрий часів, коли твій татко молодий був, в'їдливо перебив Любентель, а найстарші люди не пам'ятають. Вроцлавські єпископи, тоді ще, кажуть, підкорялися Гнєзненській метрополі. Свідницьким князівством, кажуть, володіли п'ясти. А чеський король Вацлав IV, кажуть, був малесеньким опецьком. Так давно це було. Так що борщницьові старій бабезі має бути добряче за 60 років. Дивно, що ще на на не розсипалося. Підженіть коней, чорти беруть так виліктися. Віртику, піджени кобилу, ей, потягніть на хтось його хабету, на гайку і крупу. А вбити йому спокій, вілриху. Ночувати їм випало в болькові. Містечко, що лежало біля підніжжя гори, на вершині якої височив славетний і грізний замок. Цього разу вони спали на постоялому дворі. Лібентель нарешті вирішив глибше засунути руку в гаман, який він дістав від Дахса на покриття коштів подорожі. Вони також почастувалися вечерю у вигляді щедро помащених вареників з капустою і грибами. Ситий Рейневан спав без сновидінь. Наступного дня Небо знову затягли низькі хмари. Почало мжичити. Вони їхали, рідко перериваючи мовчання. Озіралися, але від вершника, який вистежував їх, не залишилося й сліду. Зник. Як дух. Може він дійсно був духом? Може це справді був рібицеаль, демон, карконош? Може він зник, тому що вони віддалилися від карконош? Мжило. Розпогодилося лише пізно після полудня, коли вони добралися до Свободзіць. Вони зупинилися в корчмі під бородатим цепом. Вже пізно, заявив Вільрих Лебенталь. — Я ризик, що не встигнемо до свидниці, перш ніж смеркне і зачиняться брами. А поза як свидниця вимагає дотримання закону милі у радіусі милі від міста корчми не знайдеш, а від цього цепа приємно чимось пахне. Пахло, як з'ясувалося, капустою цибулою, кашею і журом на копченому м'ясі, а понад усе печеною гузкою. Святий Мартін був на носі і нагадував про себе. Перед розташованою в безпосередній близькості біля больковської брами корчмою стояло чимало возів, а в стайні чимало коней. Гости могла привабити кухня цепа, або ж їх змусив проїжджати тут дорожній примус, яким володіли Свибодзіце. Людно нині тут у вас, заговорив Рейневан, до хлопця. Роботи по вуха, а? Чиї ж бо це коні? Хлопець пояснив, чиї. Пояснюючи зітхав. Він був дуже збуджений і дуже балакучий. Вони балакали б довше, якби не лібенталь. «Ей, ти, беляво, що за тервень? Писок на замок і сюди бігом!» Наповнена димом, чадом і затишним теплом корчма була повна людей. Переважали селяни, яким споконвічна землеробська традиція суворо наказувала в суботній вечір напитися в дим. Були купці – були пілігрими в опанчах, обшитих мушлями з компостели, були цистерціанські квестори, які у швидкому темпі спорожняли як миски, так і дзбанки. На лаві біля каміну сиділи шестеро кнегтів у шкіряних куртках, а поруч, біля столу, четверо вдягнених у чорне і сумних суб'єктів. Голосно і грубо, які личить лицарям, замовили їсти й пити. Лібенталь знову вирішив нащербити отриману на подорож суму, тож незабаром їхній стіл заповнили миски з м'ясом, горщики з кашею, глеки з вином і пляшки з яблучником. У просто простогнав через якийсь час прідланс. Нічого собі їдла, та й питво годиться. Йо- йо. відригнув кун. Добре, гуд. В'яз їх скорт. То випиймо. За здоров'я. Наливай, бартуша, ваше здоров'я. «Кода, що поївши і попивши, не пофікаємо!» – зітхнув Бертош Строчил. «Але завтра все всякрив інакше буде. От побачите, як у свитниці станемо, клянуся ласкою святого Григорія Чудотворця. Знаю, я у свитниці борделик, там каповіни на челані. Сподіваюся, що ці вісті походять з більш новітніх часів. А? – Строчил. Ну ктер тервуся лібенталь. Як давно ти знав ці хлани? Щоб не виявилося, що тепер це старої бошновиці однолітки, в собі порохне. «Ви перегинаєте палку, пане», – озвався Ринован. «Крім того, як я бачу, ви ображаєте тут честь жінки». А «Тебе хтось питає?» – гримнув Любентель. «Чо пише, крістуляєш? «Тихіше, ваш мості!» – шикнув Придлан, стривожно озираючись. «Тихіше трошки. На нас уже витріщатися починають. А тобі, беляво, про що йдеться?» «Шляхетна пані Бошніцова зовсім не стара. Мій батько стільки самоліт має і не є старцем». «Що? Як?» «Шістдесят літ – це не старість!» – Рейнован підвищив голос. «Мій батько?» «Досрак, і твого батька, чорт би твого батька забрав!» – гаркнув Любенталь. «Шістдесят не старість, барани ти! Кому шостий десяток стукне, той порох на трухляк і пердулина!» Я сказав, а ти мовчи і не виступай, бо врилу дам!» «Голосніше говоріть, голосніше!» – буркнув Придланс. «Ще не всі вас чули. Вон хоч би той не чупара біля дверей. Ще він, певно, не чув». «А крім того», – тихо сказав Рейневан, дивлячись Лібенталєві прямо в очі. «А крім того, не подобається мені те, як ваш мості про жінок розводяться, як негідно до них ставляться. Можна було би подумати, що ви всіх жінок міряєте одною міркою, що для вас вони всі однакові». Шлях мене трафить. Клянуся богом не витримаю. Любенталь зацідив кулаком по столу, аж посуд підскочив. Ви заткнетеся чи ні, чорт забирай. Пане Беля, ви що на вашу мость напало? Строчил перехилився понад столом. «Упився чи що? А може, хорий? Спершу батько тепер якісь жінки, що з тобою? Що жінки всі однакові, я заперечу. Усі однакові, заревів Любенталь. Однакові матті ті, хто назад і для однакової речі служать. Ну ні, Рейневан зірвався з-за столу, замахав руками. Ні, панове, мені цього слухати не годиться. Я ледве стерпів, він заговорив голосніше, пескляво підвищивши голос. Коли ви святого отця зневажали, папу Мартіна П'ятого з дупою його порівнювали, називаючи старим трухляком і продулино, але відмовляти в честі Божій матері Казати, що честь їй не належиться, що вона така сама, як і всі жінки, що Сіку, Цетера, Мулірис зачала і народила? Ні, цього я спокійно слухати не подумаю. Ваше товариство, мушу покинути. Ще лепилі бенталі і впали. Але до кінця впасти не встигли. Вони ще не закінчили падати, як четверо сумних з-за столу в кутку зірвалися на ноги. Зірвалося як по команді і кнехти в шкіряних куртках. «Іменем святої курі ви заарештовані!» Лібентель відштовхнув стіл, схопився за меч. Строчив копняком, перекинув лаву. Пріідландці кун блиснули наполовину видобутими клинками. Але четверо сумних знайшли несподіваних союзників. На чолі куна стріском луснув глиняний горщик, кинутий з нему вірною влучністю і силою одним з обшитих мушлями пілігримів. Баварець гупнувся спиною на стіну. Не встиг опам'ятатися, як його вже тримали міцною хваткою двоє цистерціанців. Третій цистерціанець, чоловік невисокий, але кремезний і міцний, вдарив Лібентеля плечем, лупнув коротко і точно лівим боковим, додав правим. Лібентель відповів, чернець хилився злегка, але достатньо, щоб кулак тільки ледь мазнув по його тонзурі. Сам вивів знизу гарний хук, а після нього ще гарніший прямий, прямо в носа. Лібентель залився кров'ю, зник під громадою кнехтів, які накинулися на нього. Інші вже встигли знешкодити строчила і Придланца. «Ви заарештовані», – повторював один із сумних, жоден з яких не взяв участі в бійці. «Іменем святої курії ви заарештовані за блюзнірство, святотатство та образу почуттів». «Пес вас їбав», – герчав Придланц, якого притискали до підлоги. Це буде занесено до протоколу. Йомані покидьки! Це теж. Мабуть, не треба додавати, що Рейнева не вже давно не було в кімнаті. Як тільки почалася метушня, він ушився. Стоєнний хлопець виконав прохання. Не розсідлав одного з куни. До заходу сонця було ще настільки далеко, що воріт не замкнули. Але настільки близько, що на шляху вже не було живої душі. Нікого хто міг би дати вказівки погоні. він не сумнівався, що погоня вирушить, вирушить негайно, як тільки справа з'ясується. Переслідувати його буде він це знав не тільки його недавній скорт, а й ті сумні, у яких він безпомилково впізнав людей інквізиції. Він мусив чимнайшвидше збільшити відстань, віддалитися настільки, щоб близькі сутінки зірвали переслідувачем плани, коли стане зовсім темно. Він мав бути далеко за будь-яку ціну, навіть якби йому довелося до смерті загнати коня. Щастя, здавалося, далі йому сприяло. Кінь не виявляв у галопі ознак втоми. Він почав укриватися милом і важко дихати, аж тоді, коли дістався до бору. Але тут Рейневан однаково мусив їхати повільніше. У бору вже було майже зовсім темно. Щастити перестало, коли зовсім стемніло. Коли він проїжджав місток через струмок, тупід копит по брусах рознісся луною, заглушивши тупід інших копит. Чорний і невидимий у темряві вершник вирнув із пітьми, мов привид. Перш ніж Рейневан встиг відреагувати, його стягли з сідла. Він захищався, але і чорний вершник мав просто таки надлюдську силу. Він підняв його і з висоти жбурнув на кам'янистий ґрунт. Був блиск, біль, паралізуючи безсилля. Потім тверда земля, ніби розпливлася під ним, всмоктала в пухнасту тишу у бездонну прірву м'якого небуття. Він прийшов до тями в напівлежачому положенні і в путах. Зап'ястя були зв'язані на подолі, ноги в кісточках. За останні десять днів, подумав він, це вже п'яте, мене хтось ловить, а в п'яте є чимось бранцем. Мабуть, я встановив рекорд. Це була перша думка. Вона передувала думці навіть більш доречній у його становищі, а саме хто впіймав його цього разу. Спиною він спирався на щось, що ймовірно було муром, бо було тверде і виділяло запах старого вопняного розчину. Рештки муру він бачив із боку, Вони захищали від вітру палаюче вогнища. Вітер дув сильно, у поривах аж завивав. Шуміли і поскрипували ялиці. Рейневин не міг позбутися враження, що він десь високо на вершині гори або пагорба. Ти витямився. Чоловік, силач, який його зловив і зв'язав, носив чорний плащ із грубої вовни. Крім того, на ньому були обладунки. І лицарський пояс. Він нічим не нагадував біркарта Греленорта або його чорних вершників. Рейневан відзначив це зі здивуванням навіть більшим, ніж полегшення. Він гадав, що його схопив саме Греленорт. Чому ж тоді його схопив селач в обладунках, яким він був? Адже ж не Рібецалим, духом Кирконож. Рейневан ковтнув слину. Він не вірив в існування Рібецаля. З другого боку, протягом останніх двох років йому довелося зустріти і побачити безліч інших речей, в існуванні яких він не вірив раніше. «Ти Рейнмар Ізбеляве, підтвердь, не хотів би припуститися помилки». «Я Рейнмар із а хто ти?» «То я?» Голос лицаря в чорному плащі дещо змінився, Причому чому не найкраще. «Скажімо так, я є наслідком». «Наслідком чого?» «Твоїх давніх вчинків і провин. Ах, ангел помсти. посланець долі, немалима десниця справедливості». Риневон сам дивувався, як легко йому дається невимушений тон. «Досвід», – подумав він. Я просто-напросто набрався вправності. «Ти вимагав підтвердження, що це я», – говорив він далі і далі безтурботно. «Отже ти мене не знаєш, я тебе теж ніколи в житті на очі не бачив. Значить, ти дієш, це очевидно, від чиїгось і мені з чиїгось наказу. Чи його? І хто ж це має причини, щоб зводити зі мною порахунки за мої давні вчинки? Спробую відгадати. Я знаю тих, які на мене чигають». Ти надзвичайно багато потякаєш. Ян фон Біберштайн та інквізиція відпадають. Бергов і Лужичани малоймовірно, ймовірно. Хто залишається? Вроцлавський єпископ Конрад. Стерчі? Князь Ян Зембицький Буко фон Кросіха? Може, Аделя Стерчева? Чорний лицар усівся навпроти. Вогонь освітлював його обличчя відблисками михтів на обладунку. Цікаві прізвища, цікаві особи. Особливо останнє. Аделя фонстерча. Тебе здивувало би, якби я діяв саме від її імені? За її наказом? А це так? Спробуй відгадати. Обидва мовчали. Вітер дув, свистів, та пригашував, то роздмухував вогонь. Ну, шлянсько, до дідька і трохи гарних дівчат. Звався лицар. Не бракує там і вродливих, і позбавлених забобонів заміжних жінок. А останнім часом надзвичайно швидко зростає кількість вродливих, охочих і відносно мало вживаних вдовочок. А що ти біляво вибираєш із цього рогу достатку? Найгіршу заразу, оделю фонстерча, що тебе так саме до неї приперло, що ти в ній такого побачив, чого в інших не було? Ти надзвичайно багато потякаєш. Тебе розохотило те, що вона заміжне що чоловік далеко в чужій стороні, що він, напевно, не догоджав жінці, як треба, що тільки з тобою вона зазнає справжнього блаженства, Вона це тобі казала? На вушко шептала? Так ви собі удвох у ложі з чоловіка рогоносця між забавами глизували? Я думаю, мене не цікавить, що ти думаєш. Різко обірвав Рейнемон. Ти говориш про речі, про які поняття не маєш, не мав і не матимеш. Так що облич цю тему. Ага, болить болячка, коли ткнути, а? З рогоносця насміхатися весело було, закінчилися веселощі, коли сам рогоносцем став. Непогано, ох і непоганого коника з тобою ця шльондра викинула. Півшльонська животи понадривало. Слухаючи, як ти до зембець на турнір був приїхав, і перед князем Яном у любові до лахудри зізнавався. О, і була вродлива Аделя твою лицарську честь. Ох, і була. на посміховисько виставила. Ти маєш її, думаю, страшенно ненавидіти, але я втішу тебе, душу твою порадою. Знай, що я ані трохи не почуваюся нащербленим, знову перебив Рейнеман. І не називай її більше моєї присутності, лахудро. Ти почуваєш себе безкарним, бо в мене руки зв'язані. Так що за мою чесну а краще своєю менше і в тебе. А я без втішань обійдувся, але суто з цікавості чим і як ти збирався мене втішити. Чорний лицар довго мовчав, дивився дивним поглядом, нарешті заговорив. Аделя Стерчива померла. Знову надовго запала мовчанка. І знову саме лицар наважився її порушити. Князь Ян, володар Надумав зміцнити союз свого князівства з Клоцьком, з паном Путою, що столовиці. Промовив він, зважуючи кожне слово. Обидва вирішили, що найкращим способом на це буде маріаж Яна з Анкою, наймолодшою денькою пана Пути. Але була проблема. і проблема називалася Аделя. Аделя Дестерча, яка вже хазянувала в зембицях як удільна пані та княгиня яка, коли їй донесли про матримоніальні плани князя Яна, зчинила таке пекло, що стіни здригалися. Стало зрозуміло, що це не ще одна звичайна метреса, не одна з багатьох коханок зліва, яку можна прогнати, підкупити або відписати на васала. Було зрозуміло, що покину Аделя з здійме велику бучу і не який скандал, а пан Пута ще столовець Вернув носа, скандалу не бажав, зарікався, що не наразить свою анку на жодні прикрущі. Заручений буде не швидше, клявся він усіма святими, ніж наречений буде чистий, як скельце. А на зембицькому дворі запанують порядок і побожність. Він віддасть доньку до зембиць не раніше, ніж буде впевнений, що їй там не загрожуватимуть ні плітки, ні насмішки, ні жодна інша кривда». Досить швидко, кажуть, знамови сповідника, янзембицький знайшов спосіб, як позбутися проблеми. Тебе це зацікавить, але почасти цим способом був ти, мій пане. Адже бургундка, згадав собі гарцох, мала колись близькі зв'язки з Ренмаром із боляви, сумнозвісним чарівником. Дивний, дивний у тебе вираз обличчя. Я думав, що тебе втішить, помста, що тобі принесе задоволення звістка, що почасти саме тобі ця Єзевель завдячий поваленням, я гадав, неправильно гадав, говори далі. Як додатково було встановлено, Аделі справді намагалася давати князеві любистку, вдавалася до любовних чарів, і звинуватили в чаклунстві та угоді з дияволом. Справу дослідив найбільше в князівстві спеціаліст з питань чарівництва. Миколай Капіц, абат монастиря в Кам'янці». Він визнав Аделю винною. Викрив у ній навколо неї диявольські клімати і запахи. Кажуть, що він викрив це все за сто угорських дукатів, отриманих від князя. Опіймали бабу травничку, припекли п'яти. Та зізналася, що Аделя купувала в неї не тільки любовні напої. Утім, зі страху, що герцог Яни покине, вона завчасу готувала помсту. Що замовила сатанинський відвар, який мав викликати в князя тривалу неміч чоловічого члена. Що про всяк випадок, вона замовила ще й дурману. Для анки з частоловець. Зізнання травнички показали Аделі і запропонували домовитися. Але бургундка не злякалася. Процес про черівництво? Будь ласка. Буде про що свідчити на процесі? Буде що послухати суддям, канонікам та абатам. Вона, Аделя, знає багато і з радістю розповість. Побачимо, чи князь Ян втішиться з розголосу. А князь Ян, який уже вважав справу закритою, розлютився. Видав накази. Прекрасна бургунка не знати, коли і як опинилися в підземеллі у ратуші з пуху і атласів на прілу солому. Туртурували? Рейнован кашлем прочистив стиснути горло. «Тортурували її, так?» «Та де! Шляхтянка як-не як!» ніяк. На таке безчинство стосовно шляхтянки Ян Зембецький не наважився!» «Ув'язненням він хотів і лише налякати, змусити до покірності, зробити так, щоб після звільнення вона пішла собі Зембець чемно ну, і без шуму!» «Він не знав!» «Чого?» «Ринован відчув, як жар заливає ему щоки!» «Чого він не знав?» «Ну, карцері ратуші. Діло, як з'ясувалася шайка!» Голос лицей змінився, а Рейнову не що він чує тихий скрегід зубів. «Сторожі, катівські помічники, драбанти з міської сторожі, кілька міщан, кілька челядників. Коротше, кажучи, вони влаштували собі у в'язниці дармовий бордель. Коли ув'язнювали жінку, а надто підозрювано в чаклунстві, мерзотники приходили вночі». Він обірвав. Одного разу, продовжив він ще більше зміненим голосом, Катрисі з Гультіпаку, Поспіху і Сум'яті забув у камері пасок від штанців. Франці знайшли Аделю, повішану на цьому паску. Слідства природно не було, нікого не покарали. І Анзембецький боявся розголосу. Бургундку сповістили, замордував у карцері сам диявол. Вона зрадила його, збиралася його зрадити, просила святих таєнств. Но все це підтвердив і оголосив з Амвона, той самий Миколай Капіц, абат кам'янецьких цистерціанців. Зрештою, тоді він знову нагадав про тебе. Як застереження, до чого доводять контакти з чарівниками? І ніхто, ніхто, Ринеман подолав спазм горла. Ніхто, закінчив лицар. Кого це обходило? А дотепер уже й забули. Може, крім пана Пути, що столовиць. Пан пута підтримує з князем Яном дружні відносини і союз, але одруження Яна з Анкою весь час відкладається. Його не буде, прохрипів Рейнон. Я вб'ю Яна, поїду до земби ці вб'ю. Нехай у костелі, але вб'ю, відімщу за аделю. Відімстиш? Відімщу. Хай мені в цьому допоможе Бог і святий хрест. Не блюзни, сухо і хрипко зауважив лицар. У помсті не шукають допомоги Бога. Помста, щоб вона була справжньою помстою, повинна бути жорстокою. Той, хто мстить, повинен відкинути Бога. Він проклятий навіки. Блискавичним рухом він видобув мізерікордою, схилився, вхопив Рейневана за сорочку під шию, смикнув догори, душачи, приклав лезо до горла, наблизив лице до лиця, а очі до очей. Я, Гельфред фон Стерча. Рейневон заплющив очі. Здригнувся, відчуваючи, як клинок мізерікордії надрізає йому шкіру на шиї, а гаряча кров стікає за сорочку. Але це тривало тільки хвилину. Ди цю хвилину, а потім лезо відступило. Він відчув, як спадають розрізані пута. Гельфред фон Стерча, чоловік Аделі, випростався. «Я був твердо вирішив убити тебе, Белява», – хрипко сказав він. «Дізнавшись у шклярській порем, хто ти, я стежив за тобою, чекаючи нагоди». «Я знаю, ти не винен у смерті Нікласа. Два роки тому ти подарував життя Вольверу. Якби не твоя шляхетність, я втратив би двох братів, а не одного. Попри те, я був твердо вирішив позбавити тебе життя. Так-так, ти правильно підозрюєш. Я хотів тебе вбити через уражену чоловічу гордість. Я хотів твоєю кров'ю змити брудний слав, який осів на моєму гербі». «Ну, твоїй крові втопити ганьбу, жалюгідного коку, рогоносця над рогоносцями!» Але що ж?» – закінчив він, ховечимі за рекордію допіхав. «Багато чого змінилося. Про те, що я живий, що я у Шльонську, не знає ніхто. Навіть Апечко, тепер старіше народу. Знає навіть Вольвер і Морольд, мої рідні брати. Але надовго я тут не затримуюся». Виконаю, що належить, і вже ніколи не повернуся. Я вже є і злужець на службі в шести міст. Женитися теж буду з лужиченкою, незабаром. Я вже до неї залицяюся, знаєш, якби ти її бачив. Очі волошкові, і не надто розумні, ні скирпатий, весь у ластовині, ноги короткі, дупа велика, нічого нічогісінько з Франції, нічого з Боргундії. Та що, може, щось у моєму житті зміниться на краще, якщо пощастить. Те, що ти сказав, він відвернувся. Я розглядаю як слово шляхтича. Знай, що я їду до зембець, ти здогадуєшся з якою метою. Я їду до зембець виконати обов'язок. Я виконую його, хай мені допоможе дідько. Але якби я випадково не зумів, якби мені не пощастило, тоді я ловлю тебе на слові, беляво, на вербом Нобіле. Слово шляхтича латина. Клянуся! Реневон розтерзані мілі зап'ястя. «Тут перед лицем цих віковічних гір клянуся, що мучителі і вбивці Аделі не будуть спати спокійно і насолоджуватися безкарністю. Клянуся, що Ян Зембецький перш ніж сконає, знатиме, за що вмирає. Я даю клятву і виконую її навіть, якби мені довелося продати душу дияволові». «Амінь! Бувай, Ренмари фон Беляу!» «Бувай, Гельфреде фон Стерча!»